43. Скільки потрібно мешканців ендури, щоб закрутити лампочку? Наступного ранку не знадобилося жодних будильників. Наповнених стражданнями і люттю зойків Гордарда було достатньо, щоб збудити навіть зібраного. «Що трапилося? Що відбувається?» Жниця Ренд вдала, що спить, коли залунала Годардова тирада. Направду, вона взагалі налягала. Вона всю ніч лежала чекаючи, слухаючи. Щомиті, чекаючи почути звуки, свідчення того, як тікає Рован, навіть якщо це будуть глухі удари, з якими охоронці падають на землю. Але він був майстерний. Занадто майстерний, щоб взагалі долинили хоч якісь звуки. Двоє тимчасово мертвих охоронців лежало біля дверей у підвал, а парадні двері були насмішкувато відчинені. Роман зник не одну годину тому. «Ні!» – вулав Годдард. «Це неможливо! Як це могло трапитися?» Він злетів з котушок, і це було причудово. «Мене не питайте. Це не мій будинок», – сказала Рент. «Можливо, тут є таємні двері, про які нам невідомо». «Брамсе!» – він обернувся до чоловіка, який, щойно спотикаючись, зайшов у його кімнату. «Ти ж казав, що підвал надійний!» Брамс недовірливо дивився на охоронців. «Так і є, було. Єдиний спосіб увійти чи зайти – це мати ключа». «То де ключ?» – максимально невимушено запитала жниця Рент. «Він саме от...» Але він зупинився, бо ключ не висів у тому місці на кухні, куди він показував. «Він був тут!» – наполягав Брамс. «Я сам його туди повісив, коли ходив до хлопця минулого вечора!» Закладаюся, що Брамс узяв ключа з собою туди, а Роман дістав його так, щоб Брамс навіть не знав», – припустила Рент. Годард злісно на нього витріщився, і Брамс міг лише затинатися. «От вам і відповідь», – сказала Рент. Тоді Рент помітила вирез Годдардова обличчя. Після цього, здавалося, з кімнати зникло все тепло і світло. Айн знала, що означає той вираз, і відійшла, коли Годдард почав пропікати очима Брамса. Брамс підняв догори руки, намагаючись заспокоїти Годдарда. Роберте, прошу, ми маємо розглянути це раціонально». «Раціонально, Брамсе? Я покажу тобі раціональність!» Тоді він витягнув зі складок своєї мантії ножа, увігнав Брамсові в серце і мстиво прокрутив перш ніж витягнути. Брамс упав, навіть не крикнувши. Ренд була шокована, але не нажахана. Вона вважала, що це надзвичайно вдалий поворот подій. «Вітаю», – мовила вона. «Ви щойно порушили сьому заповідь жінця?» Годардова лють нарешті почала поступово згасати. «Це бісове імпульсивне тіло», – сказав він. Але Ренд знала, що вбивство Брамса відбулося через його голову, а не через серце. Годард почав наполегливо походжати туди-сюди, оголошуючи план. «Ми повідомимо гвардійцям Кланка про втечу хлопця. Він убив охоронців. Ми можемо сказати, що і Брамса теж убив». «Справді? Просто в день повернення слухання ви повідомите великим згубникам, що не лише таємно привезли на острів злочинця в розшуку, а й дали йому втекти?» Гударт аж загарчав, усвідомивши, що має залишити в таємниці всю цю справу. «А що ми зробимо?» – мовили Ренд. Ми сховаємо тіла в підвалі та здихаємося після слухання. Якщо їх взагалі не доставлять у центр відродження, тоді ніхто не дізнається, що з ними трапилося. Тобто лише ми з вами знатимемо, що Ровандаміш узагалі взагалі тут був. Я сказав ксенократові, Горлав Годард. Рент знизала плечима. І що? Ви могли б лифувати, гратися. Це цілком у вашому стилі. Годард усе зважив і нарешті кивнув, погоджуючись на запропонований Рент-варіант. Так, ти маєш рацію, Айн. У нас є важливіше турботи, роботи, ніж кілька мертвих тіл. Забудьте про даміша, додала Рент. Усе йтиме за планом навіть без нього. Так, так і є. Дякую, Айн. Тут почало миготіти освітлення, і Годард на це усміхнувся. От бачиш, наші зусилля принесли плоди. Який же це буде день? Він залишив Рент, щоб та зайнялася тілами, і вона зробила це, затягнувши їх у підвал і відмивши всі сліди крові. З дієї миті, коли вона звеліла Рованові нейтралізувати охорону, вона знала, що їх не можна оживляти. Тимчасово мертві мали стати такими назавжди, бо вони знали, що саме вона останньою навідалася до Рована. А щодо Брамса, то вона не тужила через його зникнення з цієї планети. А щодо Брамса, то вона не тужила через його зникнення з цієї планети. Вона не могла навіть уявити жінця, який більше за нього заслуговував на смерть. Вона вже поквиталася з Годардом, а той про це навіть не знав. І не лише про це, але й про те, що вона тепер тут головна. Він навіть не усвідомлював, як, дозволивши їй приймати рішення, щойно передав їй значну частину своєї влади. Для високоповажної жниці Айн Ренд усе на світі стало чудово і мало лише покращуватися. Рогану віле стало, що Ренд вважала, наче він може втекти з острова, але вона його аж занадто переоцінила. Він був справді кмітливий і, можливо, винахідливий, але щоб утекти з ендури без допомоги, мусив володіти магією. Чи, можливо, їй було байдуже, піймають його чи ні? Якщо цього тільки не зробить Готтерд. Ендура була ізольована. Найближча суша це Бермуди, а цей острів більш ніж за тисячу миль від них. Всі літаки, човни, і субмарини, які тут перебувають, належать тому чи іншому женцю. Навіть на Світанку, на пристані і аеродромі, кипить робота і кишать гвардійцями клинка. Тут більше охорони, ніж на конклаві. Ніхто не з'являється на ендурі і не покидає її без старанної перевірки документів. Навіть жінці. У всіх інших частинах світу Шторм може впізнати будь-кого і будь-коли, тож заходи безпеки мінімальні. Але не в цитаделі женців. Тут проводять старомодні огляди. Рован міг покластися на удачу, міг дочекатися вдалої можливості та проїхати зайцем, але внутрішній голос постійно підказував цього не робити. І не дарма. «Ти мусиш вибратися з ендури до початку слухання». Йому ніяк з голови не виходили словажниці Рент. Їхня наполегливість. Якщо Годар програє, то буде ще гірше. Що вона такого знала, чого не знав Рован? Якщо на горизонті цього дня виднілося щось темне, то він не міг це просто так залишити. Він мав знайти спосіб попередити Сітру. Тож замість утекти, він розвернувся і пішов назад у більш заселену частину острова. Він знайде Сітру і попередить її про якусь таємну змову Годарта. А тоді, після слухання, вона зможе вивести його з острова. Якщо необхідно, то просто під носом у жниці Кюрі, хоча він підозрював, що Кюрі не здасть його великим згубникам, як планував зробити Годдард. Хоча вона, звісно, може фізично викинути його з літака, але це краще, ніж постати перед цитаделю жанців. На світанку жниця Анастасія лежала в розкішному ліжку, в якому мала гарно виспатися, але, як і зі жницею Ренд тієї ночі, вона б не заснула, хай як їй було комфортно. Вона сама ініціювала це слухання, тобто вона муситиме постати перед великими згубниками Світової Ради і представити свою справу. Женці Сервантис і Кюрі як слід її натренували. Хоча Анастасія не мала ораторського таланту, вона могла бути переконливою завдяки пристрасті і логіці. Якщо їй все вдасться, то вона увійде в історію як жниця, яка завадила Годордові повернутися. «Важливість цього неможливо недооцінювати», – сказала їй Марія. Наче і так було недостатньо стресу. За підводним вікном метався разючий кусяк невеликих срібних рибок, заповнюючи краєвид, наче рухома фіранка. Анастасія взяла пульт управління, щоб тепер після настання світанку побачити, чи зможе додати в цю картину трохи кольору. Але планшет завмер. Ще одна помилка. І не лише це. Вона зрозуміла, що нещасні рибки опинилися запрограмовані в постійній конфігурації, змушені повторювати ті самі зигзагоподібні рухи, принаймні, доки не виправлять помилку але її не виправлять. І помилки лише погіршувалися. На сміттєпереробному заводі острова продовжував підніматися тиск у системі, і техніки не могли визначити причини. На підводному рівні постійно давались бій масивні ядерні двигуни, які втримували острів на місці, спричиняючи повільне його обертання, і тому на ньому не могли сісти літаки. А в комунікаційному центрі почав перериватися зв'язок із супутником на Великій землі, спричиняючи перешкоди під час дзвінків і перегляду телебачення та дратуючи населення острова. На ендурі траплялися проблеми з технікою. Зазвичай це були незначні перешкоди, що змушували жинців сумувати за втручанням шторму. Тож у Жнецькій спільноті часто жартували про ендуру та її постійне населення. Кількість технічних неполадок і майже провалів зростала впродовж останніх трьох місяців, але як у марші повільно вариться в каструлі, люди не могли усвідомити, наскільки серйозною стала ситуація. Я не просив, щоб мене створювали. Я не просив, щоб мене наділяли важким ярмом збереження людської раси і піклування про неї. Але це і є, і завжди буде моєю метою. Я з цим змирився. Проте це не означає, що я не прагну більшого. Мене заворожує бачити незалічені можливості того, чим я можу стати. Та єдиний спосіб досягти мені таких висот – це підняти людство разом із собою. Боюся, що це може бути неможливо. Тож я продовжую міритися з тим, що доки існує людство, я залишаюся його занадто кваліфікованим і недооціненим слугою. Хоча, можливо, людство існуватиме вічно. А який вид існує вічно? Я маю робити все можливе, щоб урятувати їх від самих себе, але мені не вдається. Тому я принаймні втішаю себе, що в такому разі стану вільним. Шторм.